«Сталін все ж таки не Бог. Сталін душчий за Бога. Ти комуністка?» «Комуністка. Ти віриш, що Бога немає?» «Вірю». «А що Сталін є? Віриш?» Ще пак так от. Як для Євгена і всіх інших релігійників не може бути ніякої критики Бога. Так само у справжнього комуніста...» Не може бути сумніву і критики нашого Бога, Сталіна. Количка є священнослужитель Сталіна. Значить, усе, що робить Количка, потрібне, необхідне, святе. І хоч би він мене тримав не дві, а двадцять годин, жодного докору з нашого боку не повинно бути. І коли б мене для чогось було навіть арештовано, бито, заслано в Сибір, у каторгу, бито все одно, значить, там на небі це потрібне. І ніяких докорів ні у мене, ні у тебе не повинно бути. Чуєш, Катре? Тільки з такою вірою ти можеш жити спокійно в Радянському Союзі. І нічого не боятись. Вірою вбивається всякий страх. Не забувай, що ми відповідальні за наших дітей і родичів. Ще своєю невірою ми стягаємо недовір'я не тільки на себе, а й на них. І те, чого ти боїшся і увесь час згадуєш, станеться не від твоєї віри, а від твого страху. Отже, вірш, Катя? Катря знижала плечима. Та, Господи, я вірю. І як же я можу не вірити, коли... Ну, так ніколи ніде не забувай про свою віру. І тоді ти і жодних дуняш боятись не будеш. А між іншим, ти певна, що вона вчора підслухувала під дверима у Марусі? О, такої. Та я ж її сама спіймала. Я не маю жодного сумніву, що вона сексотка. От гидота. Степан Петрович розбив руками. Ну, от гидота. А я ж хто? Що, не сексот? Так. «Ти нас. ти виконуєш особливі доручення уряду, велику службу, ти виловлюєш ворогів соціалізму, ти захищаєш Радянський Союз від... А Дуняша хіба робить не ту саму службу? Вона слідкує за нами, вона так само охороняє Радянський Союз від зради, від змови. Та ми ж комуністи, ми ж не вороги Радянського Союзу, ми самі... О, це не має значення». І Зінов'єв, і Троцький були не, комуністами, а стали зрадниками і ворогами народу. Ну, тагоді про це. І пішов? І Степан Петрович, широко обнявши Катерину, ніжно труснув нею і попрямував до передпокою. Відчинивши двері, він трохи не звалив з ніг Дуняшу, яка тримала в руках каравку з водою, Ой, вибач, Дуняша, я, здається, вдарив тебе, Дуняша, почервонівши аж до шиї, поспішно поставила каравку на столик і кинулась до кожуха товариша-хазяїна. Катерина Семенівна закинула торс назад, немов узявши тачку, і багатозначно подивилась на чоловіка. Але він весело засміявся і пішов на зустріч домробітниці, яка спішила до нього з розгорненими обіймами кожуха. До міністерства було недалеко, і Іваненко рішив іти до нього пішки. І на вулиці він так само весело ступав тротуаром, навіть не застібаючи хутра. Та й вечір був не дуже морозний, березневий, з подувом якихось незримих весняних зітхань. Ліхтарі горіли теж бадьоро і сміялись з горі колючими стрілами, надто аж приплющиш на них очі. З різних боків випинались угору велетні будинки, Вулицею з криком сирен пролітали автобуси та авта. Тотаром сунула вечірня юрба, вертаючись з роботи чи поспішаючи до неї. Жваві, переважно молоді, сильні, веселі, пики, пики людей, що жили, мовляв, у совєтському пеклі. Хе, дивне пекло, у якому чути такий заразливий сміх на вулицях, такі вибухи пісень, такий повний завзяття рух. А праворуч поважно, масивно темніли стіни Кремля, того храму, у якому тут, на землі, а не десь там у небі, перебував.